чи заворушилося вже правління клубу. Якщо Інна отримала його листа, то безперечно почало, наскільки важке завдання стоятиме перед тувальниками. Пірнути в затоплену галерею там, навіть якщо отримати необхідне спорядження, пройти гусяче горло за квалангом неможливо тим більше там якийсь вільний уламок. Може, вода знайде стік, або, навпаки, зменшиться притік води, і шлях стане прохідним. Але за будь-яких умов усе залежало від того, чи передала Марина його листа о дев'ятій ранку. «Передай, красуне!» – подумки звернувся до неї Сергій. Знаю, що я винен перед тобою, Але не настільки, щоб карати мене смертю. Передай, я тобі в ніжки твої гарні поцілую. Такі думки з'являлися від зневіри. Навіть рубаючи сходи до гори, Він не вірив у можливість вибратися на поверхню іншим шляхом. «Сережа! Що?» Він випростався і припинив стукати. Зюлія сиділа внизу, піднявши на нього погляд Оскільки вирубавши кілька сходинок, Сергій перебував уже над нею. А високо вона тягнеться. Ніхто не міряв вище, ніж сягає світло ліхтаря. Періодично він вимикав свій ліхтар і намагався рубати навпомицьки та користуючись слабкими спалахами, коли Юлія підіймала голову. Протилежна скеля давалася легше, а от сам хмарочос, а сходинки вимагалися дедалі глибші. Зірватися з висоти означало б кінець усіх надій. Скоро він зліз, зсіпивши зуби. Напевно, коліно після цієї подорожі ніколи не відновиться. Він більше не вийде на килом, а все життя кульгатиме. Ця думка навіть не викликала жаху. Можливо, навіть зараз він легко Погодився б на таке. Якби взамін хтось дав гарантію, що життя продовжуватиметься. «Давай я трохи спробую». Юлія торкнула його за плече, коли він приземлився поруч. Сергій лише посміхнувся. «Ні, це дуже важко. Потрібна фізична сила. Зараз я відпочину». І ліземо далі. Справа рухається. Він взяв її руку і легенько стиснув. Все буде гаразд, не бійся. Біля тебе я не боюся, сказала вона, вдячно притулившись до нього. Коли ти лізеш на гору, тоді мені стає страшно. Ми виберемось. Обов'язково, пообіцяв Сергій. Там, на горі, ця стіна повинна Закінчуватися. І має бути розгалуження нових печер, так званої Верхньої сітки, свого роду другий поверх, так вважає Тализін. Він начитаний та розумний. Каже, що під час тектонічних перетворень у якийсь там ері мільйони років тому так мало статися. Він має свою теорію і довів її на засіданні нашого клубу. Принаймні, таке явище буває нерідко в інших печерах подібної будови. Отож, можливо, і в наших. І якщо ми видеремося на хмарочос і знайдемо систему верхніх коридорів, то зможемо спуститися в західну гілку по той бік гусячого горла. Розумієш? «Розумів, – сказала вона, – а там хіба є щось подібне до цього хмарочоса?» «Подібного немає, – відповів Сергій, – але є ділянки, де тріщини, наче губляться десь угорі. Долізти до них неможливо, тому невідомо, з чим вони можуть сполучатися. Може, і з коридорами верхньої сітки?» Юлія полізла глибоко у внутрішню кишеню і витягла звідти пакетик з загорнутою плиткою шоколаду. Вона була невеличка, але груба. Юлія зібралася її розламати, коли Сергій зупинив її. Він також запхав руку до кишені і витяг замотаний у кольок хліб. Те, що смачніше... «Потрібно лишати на потім», – сказав він. «Невідомо, що зараз смачніше», – відповіла Юлія. Обід не забрав багато часу, і Сергій підвівся, беручи інструмент, який виявився доволі зручним. «Він тут», – сказала Юлія, – «хто не зрозумів Сергій, який уже було сперся рукою на сходинку». Він той, про кого я тобі казала, он там. Вона вказала на темний отвір коридору, з якого прийшли вони самі. Звідки ти знаєш? Я чую, відповіла Юля. Він з'явився хвилин сорок тому. Я чула, як він підходив. Що ти могла чути, знизав плечима Сергій. Я весь час. Товчу по стінах, а звідти сиплються у ламки. Тут не почуєш нічого, навіть якби хтось і підходив. На це він розраховує, сказала Юлія. Саме тоді, коли ти лупив по стінах, він йшов. А потім ти раптово припинив, і я почула. Він зупинився одразу, але я... Однаково встигла. Він і зараз там. Відштовхнувшись від скелі, тримаючи маленьку кирку, затиснутої в руці, Сергій рушив у напрямку коридору. «Не треба!» – скрикнула вона. «Не роби цього! Ні, Сергію, ні!» Але він дійшов до ріжка і зупинився. Поворот у цьому місці був доволі крутим, і брила утворювала виступ. За ним темряви. Якби там дійсно хтось стояв, то вийшовши за цієї брили, Сергій ставив себе в невигідне становище. Йому навіть здалося, що за скелею почувся якийсь рух, коли він наблизився. Завмерши, Сергій так і стояв, напружуючи слух. Здалося, що він чує чиєсь дихання. Що?